delen av det. det uh, vi inte nej. tänka på. Uh, jag tänkte mer att det bara var helt så. nu har man gett upp alla former uh, av att det uh, ska uh, vara såhär sexy, liksom. Och bara, ja men Ja well vi får, vi får lämna det här sen ja. Vi, vi är alldeles för uppspelta nu. Um, det, blir, uh, det blir lite svenskt ja. uh, ihop med en, otippat um, ett otippat samarbete. Uh, en tjej som vi brukar oh, köra här ibland Jesus. i uh, podden. Tina Shay eller Tina Nash, det låg jag aldrig vad hon heter. Och Erik Hassle. Sjukt anything I've ever been. All she can change. Always. All she can change. She my stronger than anything I've ever felt. Concrete queen, all the shit you can't change. All this, the shit you can't change. She takes me higher than anything I've ever been. Oh, But she turns me. Ja, ah, vad tänkte ni om det här? Då? Det låter bra. Sen att jag hade, är liksom, lite svårt att greppa att det är Erik Kassler. <laughs> var rör det? <då? laughs> det är liksom sist jag minns honom så var det, liksom sist jag hörde om honom så hade jag liksom väldigt lite till övers för honom på något sätt. <laughs> alltså. <laughs> Obeskrivligt, kanske, kanske lite <laughs> faskigt sagt, Men jag, jag hade, det, var inte, det var, inte min favorit. Nej. Vad har ni använt för, för förhållande till Erik Kassler? Nej, men ganska lite måste jag säga. Alltså, jag kanske blir blivit ytterlig när det kommer till en relation till viss svensk musik. Uh, och jag tror att är Hasslen lite ingår i det facket man, som man kanske inte riktigt bryr sig om. Man tar det inte på allvar. Nej. Nej. Men han, han var en slags, uh, han hajpades ganska hårt som det så här nya mm. svenska pophoppet som skulle slå sott utomlands. Det var just därför som man kanske inte riktigt mm. ville. Uh -huh. ha, jag vet inte, jag vet var det Sveriges är så... lord då kanske? Ja, <laughs> ah, precis. Samma hår. Stod genom mm -hmm. Så slog inte att genom få en tävling. Jag tror det Vi ska ta fram nästa stora artist. Och så tror jag det var i Kassle mm. som var produkten. Nej, mm. ja. Mm. Ja, men är äh, jättebra röst och allting. Ja, absolut, och, absolut. absolut. Det känns det som att han har, gillar musik som vi ändå gillar mm. Ähm, mm. och allting. Mm. Och nu det här samarbetet då, med, med Tina Tjej. Det, det är ändå, man blir ändå glad mm. av sånt. Mm. Ja, och han har gjort, nu kommer inte jag ihåg några namn. Men han verkar ha fått börja jobba med bra producenter och så Hitta människor. –Vilka då? –Ni, äh, jag kommer inte ihåg namn. –Väresten av de hippa är det. människorna. En... –Det är då ser man snabbt snappy named. <laughs> ja, ja. Tänk, –Tänk vilken människa som helst <laughs> Erik Hassle jobbat ja. med den. Nej, men det har hänt någonting. Eller så här, han verkar ha kopplat sig ihop med rätt personer ja. av nåt liksom. ja, alltså –Godspeed i så fall, liksom. det är ja. bara bra att ja, komma till sin kul rätt. –Kul när det går bra för folk <laughs> –Kul när de håller på. Ja. <laughs> Har ja, vi får Men, tinaj, hur det går? Jag, jag, går från schoolboy cute till ja, Erika's friend, det, ja, det. Ja, det är roligt. Ja, det är roligt. Hörde man så mycket det. av henne då? Nej, jag, jag fick ju säga att jag, när, när en var slut nu så tänkte jag vad var hon? Ja, Just, ja det gjorde. Lyfts vi henne till när till mig. Mm. Eh, uh, vi vi um, eller jag tänkte på när jag hörde den att det känns lite så brittiskt. Det är mm. när britter ska göra R&B. Mm. Det var lite den känslan. Det här mm. är någonting som skulle kunna klättra på, på mm. listan. Ja, ja, precis. Uh, på tal om det, det blir en klassisk rödövergång. Spännande det här vi har. Så ska vi lyssna på en grej som um, eh, också låter väldigt... Eh, nej, vad spelar du nu? Har ja. det varit Ray Shimmer istället? Det här är inte alls brittisk, det blir helt fel. Kör istället och om det. Jag sabbar min... Eh, because it's going to be good. Sorry. <laughs> That's <ain't> important. <laughs> you grab the syrup. You grab the henny. Yeah. We just walked in the building. Uh -huh. You grab the ace. You grab the Remy. Yeah. We just fucked up the party. Word. We broke hoes to the party. Yeah. We fucked bad bitches only. uh -huh. We brought drugs to the party. uh -huh. We just fucked up the party She had the nerve to tell me spill the beans So she could grab one or two I'm a money making machine Simon says get your shit together Do I got girls in here for me? Yes sir Is the set in here for me? det som kanske inte riktigt befinner sig på drill drillscenen i Chicago men som ändå är väldigt ung och nästan lite målbrotts rappande dude som sjunger om det coola liv i Chicago, det är, det är någonting som jag tycker är väldigt <laughs> gött vad, vad är det vi lyssnar på? Uh, jag och tror jag man uttalar, men uh, två killar från Chicago. A drummer's Ear, baklänges? Ja, precis. Ha, har vi precis fattat det? Alltså. Vilket antagligen betyder någonting, men jag vet okay. Men uh, jag tycker, att, som sagt, det är väldigt mycket så här spännande ny musik som kommer därifrån. Uh, och uh, precis som Lucky X så, uh, så har jag en fallenhet för uh, det. Vad, vad, vad säger ni andra, Lisa Jon? Jag satt nästan, jag lyssnade lite på texten, det lät liksom som att, så här, inte jämföra så, men det var liksom lite så här, Kendrick Lamars Drank, alltså så att de, var, de festade så mycket att det nästan lät lite jobbigt. <laughs> <laughs> <Så> <laughs> det var, det var så här, ja, men eh, alltså jag var förvånad att det är Chicago liksom, för det är inte alls det, det jag tänker på i Chicago rap, men Nej. verkligen, alltså tungt liksom så. Ja. Fick du någon feeling, Jon? Uh, jag blev lite stressad faktiskt. <laughs> Men uh, <laughs> jag, jag fattar Jag fattar varför man lockas av det också Det är inte vi, riktigt min grej nej, vi, nej. vi sitter ju här på uh, Skans Tull Ett nytt ställe uh, mitt inne i Stockholm uh, Och sen där är Radio Skans Man blir liksom lite nervös När man kör så här riktigt brötig uh, Pubertets uh, uh, Rap bland folk som Käkar lunch <laughs> det, det, det, det, det, det är det jag känner såhär Du vet när man spelar skiva ute och man går råkar slänga på en låt som är för jobbig, ja, såhär, för ja. folk det är ming, fortfarande mingelkänsla mm. uh, på dansgolvet och uh, man bara, bla. nu I woke up in a new liksom. <laughs> <laughs> det är lite den <laughs> lite det, här ske, det blir lite skevt ja, på något ja. sätt. men ska vi försöka köra den här låten nu då som, jag, vi som, som har en väldigt brittisk vibe ja. uh, det här är på gränsen till vad som man pallar med när det kommer till här, radio, radiomusik Det är väldigt, väldigt mycket radiolåt Men jag tror att det här kan bli nästa stora grej Eller turné tror Lyssna and twice You live And you won't all You're making champagne now. Det är väldigt så radiovänligt och tillrättalagt, men det finns ändå någonting där som är lite mysigt. Bara det... slingan från uh, Everywhere med from oh, Mac From ja. Mack har den i Är det? Eller typ halva den slingan. Ja, men det är ju uh, nice. Ja, det, gillar man ju. Det, det är en bra, en bra blinkning. Okay. Mm. Bara, så länge det inte faller över i någon slags jamiroquai, Nej, funky Nej. radio mis fin gränser. där. Ah, um, men det här är tre tjejer från London tror jag. Um, det känns i alla fall extremt mycket London London. Mm. finns visar precis en bild här <går> på dem och de är så jävla fina. Mm. Sjukt snygga. Det känns som någon slags mm. banana för för uh, talet mm. uh, Funky tjejer. Mm. Liksom. Mm. Um, och jag vet inte, jag fick lite hajm-känsla. Mm. Ja, alltså jag att tänkte på också. Om, och att det är det som skulle kunna göra att Eftersom Jaime känns som att de är, de är verkligen spikrakt mm. på väg uppåt, alla mm. avgårdar dem. Här får man någon slags Jaime uh, Möte Sugar Babes-viben. Uh, mm. mm. Lite Bladorange Orange, sen ändå inte kanske. Ja. Absolut. Ja, Tycker tur att han är på något sätt. Nej, det tror jag inte. Men däremot, han som har tagit bort namnet på, honom som är super superkrångligt namn, som producerar ganska mycket åt Jaime. Äh, ja, just det. Äh, nu rymder det. Men mm. äh, skulle nog absolut kunna ha någonting med det. Mm. Vad, vad, vad tror ni? Är det här ja, så jag liksom... sa, great Potential tänker jag ja. alltså, Jag tror att det kommer komma väldigt mycket kul från dem liksom. Man vill höra, man vill en, höra en, mer känner En jag. lite stökigare ja. låt kanske ja, um, precis. Men kom ihåg vad ni hörde den först Jag <laughs> <man brukar> säga <laughs> Vi ska spela någonting som är li, lite, lite svårare Men ändå fint och poppigt En riktig Lisa Elin låt My heart hurts, my back aches, I'm calling out Det här var Bones, äh, som är del i ett kollektiv tror jag, som heter Team Sesh, mm. äh, och den här kommer ifrån hans nya mixtape som heter Teen Witch, som är baserat på äh, Columbine-skjutningarna. Han liksom, låtarna handlar liksom om både, de, både mördarna och alla liksom runt om olika perspektiv, typ okay. av så mycket teenangst. Man får, får en väldigt filmisk känsla när ja. man lyssnar på det. Det känns som att det är interludes i något film-soundtrack. Exakt, nästan. det är en ganska så här, hela det mixtapet om man lyssnar på det från, liksom, ah, från början till slut just så är det väldigt, det händer väldigt mycket, väldigt mm. såhär, filmiskt narrativ. Liksom. Jag tyckte den här var väldigt, väldigt, väldigt fin. Den påminner väldigt mycket om en gammal favorit som heter Connor som gör en skiva på 2000-talet som heter Handwriting. Connor brukar poppa upp som en referens ja. om man läser Lisa Joms blogg. Uh, och det här var liksom, om Connor hade kommit nu så hade det ett betydligt bättre. Det här är liksom som en fortsättning på det. På något mm. Sätt. Mm. Låt lite back to school. Fin vi, vi titel, lite sår, mm. sår, sårlig, sårlig titel när man mm. tänker på Råvaran plattan handlar om. Mm. Teen Witch känns som att det är en så här albumtitel, för dig också. Ja, Eller hur, det talade till mig genom eten. Jag kommer inte ihåg om vi sa vad, vad det här förra bandet hette. Juice Love. Juice Love ja. Kom, vi, så här, kom ihåg vad ni hörde det först, och så, så, så säger man liksom inte ens <laughs> vilket <laughs> band det titel. Well, well. Uh, vi fortsätter på det här lite eteriska spåret. Um, det här är Boyfriend killa som sjunger fint eller hur, hur är det it's about a feeling and i think that even day and age i find that the feeling of love or being loved is not something that you can recreate at the end of the day i'm looking for like a regular dude who's gonna make me feel secure and make me feel loved and you know make me laugh Saving all this time For two She's made She var det nu då, John? Du som dissade killar som ska här. sjunga sitt finaste. Ja, ja Post, jag och så jag Ja, hälften av dem i alla fall. Ja. Ja, jag vet inte, om jag hade en hatt så skulle jag sitta här och äta på den. Nu <skratt> <skratt> har <jag> ingen hatt. <skratt> det var Boyfriend, ja. äh, Låt lite Eve. Mm. Jag gillar, gillar det här brödet pratiga liksom i början och mm. Mm. slutet. Ja, det kanske är mest det man gillar. Den är mysig och den är fin. Den är väl kanske inget man kommer komma ihåg jättelänge. Sådär. Men det är en mysig trevlig låt. Vad lyssnar ni annars på just nu? Jag är fortfarande på en gusomix-tape. Det är, liksom, funkar Mm. alltid för mig. Vad det är deras uppföljare till något ett mixage, nu det förra året. Precis. Nej, två två som tror jag faktiskt ja. som heter väl Perfect L the Perfect Lullaby, ja. volym 2 då. Just det. Och det är ganska bombatonit? Nej, eller det går i någon slags ja, liksom de, har sin, de har ju sin de har ju sin långsamma dancehall bas liksom. Ja. Och så slänger de in en massa R&B och, och så och det blir liksom en sån mysig mix. Ja, den är sjukt bra. Det är så otroligt bra. Så det är, är det den typen av musik som du längtat efter mest just nu? Um, nej, nu, nu tycker jag, liksom, nu har det liksom börjat komma, Real Estate har släppt sin, sin skiva snart och The War on Drugs släpper sin skiva, så nu tänker jag, nu är jag liksom inne på det här, våren, gitarr, musikparken, i parken, sol... Betyr <laughs> betyder våren, gitarr för dig? Ja, ah, okej, okay. vad tror du? <laughs> vad <Usch! laughs> Ni andra då? Um, det har släppts väldigt mycket bra mixtapes senaste månaden, så jag uh, försöker playa igenom dem. Um, Alltifrån rapper barn Ja, väldigt mycket äh, Men Young Thug äh, Och Vad heter han nu Portland Black Portland äh, Mixtape i alla fall Tycker jag ah. är väldigt, väldigt bra Som jag har på lyssnat igenom äh, Men äh, Sen så Kommer det också en låt med äh, Jag vill ha lite shoutout till Lappen Good Och äh, Keja äh, Låt Som jag har fått lyssna lite äh, Smyglyssnat lite på Det mm -hmm. kommer att släppa snart Som jag är väldigt peppad på Jenny husproducenter, som vi kan kalla dem, mm. Up to som är ute på fina signatur. Uh, och som vi ska starta klubb med. Ja. Uh, vi datumet nu på fredag på Marilla, Bo Marilla ja. Vår Sjunde, yes. i Stockholm. Mm. Uh, Baby Steps är med på trän också. Baby Steps, Up no Good och vi. Det blir kul. Det blir Alla måste komma. Ja. <laughs> Det här är Jenny på radioskans tull för första gången. Vi vill besöka testa oss fram här bland uh, lite ny teknik och uh, mickar och lurar som vi inte är vana vid. Uh, men jag tror att det funkar ganska bra. Väldigt mystet att Lisa och Jona här. Det känns mm. tryggt. Ja, oh, super <laughs> mystet att vara här. <laughs> var Vasima som inte var. Ja, ah, yeah. Det är ju vi som då utgör Rodeos musikredaktion kan man säga. Mm. yes uh, vi, vi har en, en lite stund kvar här, en halvtimme ungefär. Uh, och fortsätter spela goa låtar. Yeah, I'm the brown hottie with the body looking like rump spice. So nice, they don't want it twice. Niggas try to wife it. I love my life too much. Never caught up with possessiveness, stresses and such and such. Relax as the aura ease you. In the flesh, let the physical please you. I'm a genie in a bottle of Malibu. grants you one wish. If you cute, you can have two. It's feasible if you pay a fee for me. If you gon' feast your eyes on the prize to be with me, manifesting your fantasies and requesting colors of panties. Damn niggas is lucky. Baby moms can't stand me. Chill, ma. He ain't come with me. To He gave a trip as a gift. Why you clocking me on the gram? These bitches be tryna see if I'm somewhere they meant to be. If they not, then they plan to be. He think he is marrying me. High price, bitch. One high price things. Yelling bling bling, bitch. Please fuck a wedding ring. What, what, what, what you know about that? Not the bitch you wanna go and run your mouth at. Running for me in the street, yo, I doubt that. You don't really want be What the cow that? Head first, guaranteed. Got the recipe written. All the poppies like the way that my dresses fit in. Roll up the haze, got the test in the kitchen. Like a Leah in a million, irreplaceable victims. Satisfaction guaranteed, got the recipe written. All the poppies like the way that my dresses be fittin'. Roll up the haze, got the specific of the kitchen. Like Aaliyah in a million, irreplaceable pixels. Everywhere I go is a show the way I glow. My God is spirit, you can feel it amongst the whole. As they stare at me slowly, heads a French tattoo. Bitches seem to think they wavy, but I'm rocking the boat. Started with slow strokes, ended in low blows. not. The shit out them boots, left the tree limb on your timbo. Think face bimbos, always drinking soda. I'm on a fruit diet, so the pussy got no odor. Signal incense in the crib make sexy niggas come over. Young Calypso with the weed, got tricks up my sleeve. Put a spell up on our team, you can ask Roxy. I had them popless, feeding me greatness without the seeds, I'm ruthless. Been no easy beat. Supreme bitch got these niggas lining up like fiends. Five star and gotta Yelp me for the guarantee. I'm mighty healthy, pretty tall. Throw up the warranty, satisfaction guarantee. Got the recipe written. All the poppies like the way that my dress is fitting Roll up the haze, got the zest in the kitchen. Like leah in the million, irreplaceable victim. Satisfaction guarantee. Got the recipe written. All the poppies. vad vi hörde här liksom Jungle Pussy. Det görs det också. För jag tycker fast det är med ja, henne jag tror att hon släppte en nu bara för några dagar sen eh tjej från Brooklyn. jag läste lite jag läste på lite om henne innan. det är väldigt gulligt att alltså hon det här var lite som började liksom när hon var ganska ung. Och då menar hon verkligen Jungle Pussy som att det var alltså, en typ panter i, i djungeln. Liksom. Hon menade verkligen en katt och sen så blev det liksom lite missförstånd. ja. <laughs> jag bara, så här, hon försökte, liksom, Hon var väldigt gullig. Mm. Uh, ja, jag tycker att hon är asgrym. Hon har gjort lite grejer med Tink och så också. Mm. Uh, Curvum hette den ja, här. Ja, exakt. Kommer i mm. vinters någon gång. Mm. Ja, jag tycker bara att hon är asbra. Det här var satisfaction guaranteed. Vad, vad säger ni andra? Toppen. Ja. Äntligen <går> börjar oh, Jon mjöka upp honom. Jag gillar henne att ni vill till Alive <går> Replaceable Vixen. Ja, som liksom heter vad som var man får. Alltså, man blev ju... Den var ju bra. Harren var <går> dålig hade vi varit så stolt. En passning också <går> till lämna tillbaka nedladdningen. En passning vidare sen också till... <går> till Emilio Fagón som kommer här näst efter oss, eh, att han borde ta hiten. Mm. Ja. till mm. Ja, äh, Revenue är ett av gängen här äh, som kommer, är äh, radio också på radioskans tull. Ja. Äh, och Emilio är ju en äh, god vän till Jenny mm. äh, och en av de bästa bokarna mm. i, Lätt. just nu. Mm, skit skitökigt. Vi, jag frågade ju Peter och Lisa här inne vad de peppade på för musik mm. just nu. Men du fick aldrig svaga, John. Jag är lite i någon slags musik där Jag håller med Lisa om, om Real Estate-skivan. Den är jättefin. Mm. Annars så jag typ så att lyssna på Dixie Chicks för att så här rensa hörna. Vad? Typ, oh, Jag vet inte. Vad är det din ja. så här... Ja, men du vet så här, vad heter det så här palett? In ...rensar liksom. Ja, men exakt. Och så när det är varit så mycket det har varit gills veranda och sånt där man har liksom eh, lyssnat på massa kantsidor ja, ja, ja, så det kommer därför, in lite så här ja. influenser liksom. Ja, mhm. Mm Tycker ja. ja. jag. Jag har liksom suttit så här, på arbetstid och letat på musik ganska mycket och då behöver man något som bara så här Dansar liksom på fritiden ibland ja. och då blir det Dixie Chicks och det är mysigt tips, ja. tips därför ja. <laughs> för ni behöver uh, ställa om till noll kalibrera ja, exakt. Uh, det blir ju inte Dixie Chicks nu <laughs> men det blir uh, något annat coolt <laughs> But you give 'em away. I can't anticipate. Can't hold your weight when you give up. Take me up and down. I still don't know. Maybe ibara det. Jag talar mm. henne innan. Mm. Och lite Janet Jackson känsla. Mm. Mm. Och lite Prince. Mm. Och lite Prince. Ja. Vad är det, för hok -hok? Uh, <laughs> <laughs> det, det vi hörde? Det är KeLila. Mm. Mm. Aha. Vad? affit bok bok på det ser hon släppte väl var det ett helt album eller var det också ah, en slags ka, EP? Katt för, för, för min här Ja. Vad vad har ni för tankar och chanser kring uh, henne? Jag ville verkligen gilla det. Mm. För att, alltså hon känns som det coolaste just nu typ, uh, På internet uh. Uh, Men jag, jag var inte jättesvag för det Kring de låtarna Som man producerade med henne som man säger, mm. uh, Tyckte inte jag var så rolig uh. Nej, Jag måste mm. säga att den, den farmade väldigt fort Man tänkte mm. när hon satt på så många namn Som skulle producera de här olika låtarna Så höll den väldigt kort uh. liksom. Så det var lite tråkigt det var Liss som fick alla de bra ja, <laughs> hip, ja, Alla bra <laughs> <Stattat>. låtar. <där. laughs> Men det här är ja. ganska nice. Mm. Um, här, ja. vi, uh, vi fortsätter. Vad blir det nu jag ser du? The Field blir det nu. Ja, det blir något helt, helt annat. Vi har ju hållit ganska um, liksom rb profil här hela, mm. hela dagen. Men li lite mer på grejer skulle vi kunna, kunna köra. Yes. Uh, the Field har uh, blivit mixad. Ja, uh, ja. Av lite olika människor på en uh, ny mini-EP Jon Tiada, jag vet inte riktigt om det är. Ja, men det är någon sån här dude som dyker upp i lite olika sammanhang Ja, all right. uh, <laughs> också, Ja. ja. <laughs> <laughs> jag vet inte, det är hans gör eller? Nu är så här R&B-personerna spekulerar ja, kring den Ja, du, -musik. det är <laughs> <laughs> Jag är i alla fall ganska svag det för, för, för The film Och jag tycker att den här... Uh, Börjat, mm. så det kommer inte ens vara så länge Men det här var i alla fall The Field No No, John Tejada uh, Han låter spansk Men han är yes. faktiskt från Österrike Ja, ja. ja. Uh, Men visst var ganska god mm. jag, tyckte, jag tyckte jättemycket om den mm. Mm. Jättefett med det här monotona ja. ja, men det är, det är någonting Med den lite ledsna mm. dansmusiken Som Cornels, Cornel Kovacs äh, Sickra mm. Som vi har älskat väldigt mycket yes. på sistone. Den har man nästan kunnat peta in idag också mm. Ja, um, ah, det sågs so, so en partyt Jag vill the göra so en so kort shout out här till Jag tänkte att det är en massa cool kids som lyssnar liksom uh, Jag försöker ju nå the fil För jag vill snacka med honom lite uh, uh -huh. Det lär lite hotfullt nästan Ja, det är en grej jag vill reda ut <laughs> Så att någon kan <laughs> hooka mig med honom så <laughs> är Vad ska ni prata om? Nej, äh, men livet mm, Spännande <laughs> Jag skulle gärna vilja ha med honom här. Ja, det var mm. kanske därför. Ja, Okej, okay, vad jag? <laughs> Då har vi rätt ut <laughs> det. Vad skönt. Ja. Hotfull stil. Va, eh, vi fortsätter lite på det dansiga, dansiga spåret. Eh, men det här är en gammal indie, in, mm. indie dude. som eh, Gammal indie nytappning. Ja, vad var va, det vi ska höra? Ja, nu har, har, har, har DJ Senil glömt. <laughs> glömt i alla fall en gammal deathcore cutie <laughs> en gammal deathcore cutie person I, som ju uh, musik under sitt uh, jag var 17 redan. Nej, nej, det är inte det är bara samplat utan Jaha. det är en det är en liten unge kille som har samplat. Aha, jag honom. fick för mig att det var att det var att det var han. Ja, ah, nej mm. nej. Yeah, nej du fattat jag. Eh, uh, Dance. Precis. Men nu går det med låten ja, det uh, Peter. Det är helt tyst här. Okay. Vi får börja till real estate eller Aha, men ah, ja, men. Vad gör du? Vi fortsätter med inbi då. Val. Vi klämmer in alla Sams Lisas Låtval uh, här på slutet. Är, hur går det med den då, Petrik? Det uh, går lika dåligt. En av Sladda som behöver kopplas om. Eller? Tekniken sviker tekniken oss. Vi testar jag, jag, jag drar upp den här grejen så alltså. vi ser <gården> hur det går. 1-1. <Gården gården> Hur blir det, Jenny och vänner? Max, max två minuter på ja. två timmar. Men det är det, jag tar det jag får. <laughs> Lisa Lins val. Får eh, det här i känna war-känslan? Extremt mycket. Ja. Uh, real Estate är en av mina... Liksom, hus, jag skulle inte säga husgudar, kanske, men jag tycker hemskt mycket om dem. Men vad är det som får dem att stå ut bland alla andra band som låter så här? Jag vet inte. Det är no jag tycker att det är kombinationen av uh, hur de, alltså deras gitarrsound är väldigt, väldigt... Uh, jag har inga adjektiv just nu. <laughs> Nej, det är jättesvårt fråga att svara på. Det, för jag, jag fick den ställd till mig häromdagen. Uh, såhär, bara, äh, det här är ju bara killar. Liksom. Mm. Enough, det är det, Men det är något annat. Jag är jättesvag för också. Uh. det. också. extremt fina melodier. Och mm. väldigt fint, såhär, luftigt liksom, sound. Men det är ju som om, som om ett gäng kattungar spelar ja. gitarr i solen. Ja, just, liksom. ja. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. <laughs> fast, fast utan jobb i 90-talet. Väldigt duktiga jag men det är sällan det hörs ja. men, um, väldigt, ja. väldigt, väldigt bra textförfattare det, det är ganska skönt när sången drängs Jättemycket också, tycker jag, mm. i, i någon sån här Mappa, visst mm. mm. Men vi, vi gör ett nytt försök nu då mm. med Det uh, på kopplingen Exakt, och dansen Men vad, vad är det här nu då? Ja, vad, vad är det då? Amateur, dance. Amateur dance, just det Den, Jag vet ju att det är en jätte, alltså han är typ 17 Eller 16, 17 eller så mm. Ny och ung producent Hopp det lever vi på. Vi är som vampyrer på exakt. de exakt nya unga förstås. Suger ut det bästa. Dycksläder <skratt> <skratt> och nymen. Mysig. Ja, känslig hus. kan man väl säga Den känsliga house, Det Den känsliga, ledsna husen. Det är ändå den bästa sjön uh, Eller ibland i alla fall Brothers on a hotel bed, Kommer jag ihåg nu. Det är Det kanske of cutie som han har samplat ah, okay. Ja, det är ingenting som jag känner igen så där. Men ja, man kan ana det där så mm. Att det finns en ledsen indikille I mm. andra <laughs> änden <av> <laughs> Sjukt fint. Nu har vi kämpat i två timmar och mm. äh, lyssnat på äh, fina låtar från senaste veckorna. Tack snälla för alla bidrag. Tack så snälla. Äh, Lisa, Jon och Peter. Då? Vi äh, vi nu kommer tillbaka på fredag yes. äh, mellan 11 och 1. Det lite, lite oklart är lite... vad som ska hända då ja, vi, får <laughs> vi, vi kör ju också Radio Rodeo eh, Imorgon och på torsdag Och på onsdag så har man Sandra och Michelle Det är liksom Rodeos eh, Bidrag till Radioskans tull Sjukt nyssigt att hänga eh, Vi Vi kan tipsa också om att eh, På Jenny och Vännes blogg Så har vi samlat eh, De bästa låtarna från Januari och februari det är en tradition vi har. Vi glömde att göra det i januari, men nu, nu får man så här fyra timmar röra istället <laughs> Så har, har ni inte tröttnat på oss så kan man eh, kolla in den eh, En av blytterna från vår februari lista smög vi in här nu igen. Vi spelade den för några veckor sedan när Cornel var, var gäst. Eh, premiärade. Sikre mm. eh, Sjukt fin. Mm. Vi måste ju avsluta med den. Mm. På, tal om, på tal om den sorgsna, sorgsna mm. hausen som vi mm. läggt efter 2014. Hej då. Hej då. Hej då. timmar nu. vi få